12. fejezet Az utóbbi öt évben Denis Carpinternek több száz vendége volt a rádió nyisabban. a hírességektől a hírhettekig, de a beszélgetései még sohasem váltottak ki olyan visszangot, mint ez a mostani néthennel. Az elnök külpolitikájának megvitatását el is kellett halasztani másnapra. A vonalak annyira zsúfoltak voltak, hogy a többi 800-as körzetszámú számú hívást nem tudták fogadni, és ez hatalmas szőzavart okozott a telefontársaságon belül. Az üvegfal másik oldalán Enrique igyekezett megvérkózni a hívások áradatával. A már több mint egy órája várok biztatta, hogy legyenek türelemmel, miközben próbálja kiszűrni az idő alatt bekapcsolt telefonákat. Enrique számára a hívók két jól elkülöníthető csoportot alkottak. Voltak a komoly szándékkal telefonálók, meg az ütődöttek.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 aki szerint néten nyakába kötelek kellett volna vetni és lassan felhúzni, hogy ő is ugyanútt szenvedjen, mint Riky. Erdéke feladatai közé tartozott az is, hogy felfedezze a józan gondolkodásnak legalább a nyomátozottnál is, akiknek ez hallhatóan nem volt az erős oldaluk. Amikor erre rátalált, rá kellett venni őket, hogy maradjanak vonalban, amíg Denis mindegyikükkel felvált a beszélget. A legtöbb telefonáló nem jött rá, hogy a talkshow nem érvényesül a kiszolgálás érkezési sorrendben elve. Amikor bekapcsolták őket, endike az üvegfal felé eső adán elhelyezett számítógép terminálba betáplálta a nevüket, a várost, hívta, hívtak, valamint röviden azt is, hogy miről kívának beszélni. Ezeket az adatokat Denis az ő adán lévő monitorról rögtön le is tudta olvasni. Aztán ő döntött el gyakran önkényesen,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 és széles vállalói jól esett szokotnia. Ahogy Denis karrierjeik felével és lelkileg rendbe jött, Henrike tuccal próbálta összeszedni a bátorságát és megoldani neki érzelmeit, de végül sose jött ki hang a torkán. Csak barátok voltak, de annak nagyon jók, mintha testvérek lettek volna. Denis tár műsorvezetővé válásával párhuzamosan lett Enrique is tár producer, aki nap mint nap gondoskodott arról, hogy a műsorvezető villogasson.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 Denis szólt viszont csend honolt, amelyen csak a saját hangja hatolt át. Az emberek gyakran kérdezték a protuszált, nem féltékenye, hogy övé a munka oroszlár része, Denis pedig a papírokat. Ő erre mindig ugyanazt a teljesen őrstinte választatta, a csapatban nincs helye féltékenységnek. És egy olyan szakmában, ahol a mértéke az egyéni az övéké volt az egyetlen igazi csapat. Egyszer csak kocagtattak Enrique vállán, megfordult, és az egyik nyári munkán lévő diák állt mögötte kezében egy szín telefon üzenettel. Enrique lekapta az egyik fülhallgatóját. Mi a baj, Tim? kérdezte mert nem szerett a munka közben zavarják. Éppen adásban vagyunk. És mm, tan vagyok. Enrique válaszolt, csak egy tühös pillantást ötett a fiúra, és ezzel világosan kifejezte, abszolút nem érdezi, hogy hívják.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 Tézzé, a, a rendőrség az, uram, de doktatom, a közvetlen vonalon akarnak önnel beszélni. Azt mondják, nagyon fontos. Ne, ura, itt engem a süket fele te, Nem hajón vagyunk. Mondd meg nekik, hogy éppen egy műsor közepénél tartunk. Ha végre majd visszahívom őket. Már éppen visszatette volna a felhallgatóját, amikor észrevette, hogy Tom nem moczan. Na, mi van? Tom egyik lábáról a másik állt. Ezt magamtól is megpróbáltam, de erre az igazságszolgáltatás akadályoztatásának váltját emlegették. Eltike meg többen. Az igazság a fenébe, más se hiányzott. sziszette a fogai közt. Jól van, lássuk, mint akarnak. Ezzel Annak, folytítottonnak, stüvesen felkapta a telefont. Erről Topkins járőnek a Bradok megyei rendőrségtől már régi vágya volt, hogy felfigyeljenek rá.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 Prémioanalókiából már a rendőrakadémiára való jelentkezés előtt levizsgázott, és törte magát, hogy a legjobb eredménnyel diplomázzon. A nyomozóviskát az első adandó alkalommal letette alig két héttel azután, hogy ötödik éve dolgozott a rendőrségnél, és önmagához fülyen a legjobbak közszerepelt. A baj csak az volt, hogy európai származása és fiatal kora révén nem járhatott Vietnámban, ami ekkoriban jelentősen hátráltotta karrierjét. Ám most már nem csak az iskolapadban, hanem a gyakorlati munkában is szeretett volna kitűnni. Várta a nagy áttörést azt, hogy a megfelelő bizonyíték megtalálásával vagy egy fontos stár felgöngyörítésével egy nagyszabású ügy megoldásában szerepet játszhasson. Tanulmányozta hogyan emelkedtek ki a hozzá helyzetben lévő közendőrök, és tisztán látta, hogy az aranyszínű jelvény elnyerésének legbiztosabb módja,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 hogy itt az alkalom, amire várt. Hacknörrendes viccó volt, és jó pártfogó hírében állt. Az pedig, hogy Michael szat nagy a barátja, csak még kedvezőbbé tette a helyzetet. Hedi számára a feladat egyértelmű volt. Gyorsan, hatékonyan, legjobb tudása szerint kell elvégeznie, hogy Hacknörnek se legyen szégyenkezni valója a főnök előtt, és egyúttal ő maga is kult szereplő lehessen egy olyan ügyben, amely egyre nagyobb nyilvánosságot kap.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 az érveket és ellenérveket meg kell hallgatni. Még akkor is, ha sürgősséggel tárgyalják az ügyet, a meghagyás annyit késhet, hogy addig a béli fiú rég tovább a jelenlegi rejtek helyéről. Ha pedig várnak a szökevénynek, nyom a S még ha elkapják is, a megyei ügyészé lenne az értem, nem az övé. Nem, herinek közvetlenül a hívott félnél kell próbálkozni. Majd valahogy ráveszi a nyilváltaltás a szukát és csapatát, vagy tegyék számára hozzáférhetővé a regisztrált hívásokat. Csak meggyőzőnek kell lennie. Egy darabig azt hontolgatta, hogy majd mérsékelt hangnemben adja elő magát, és a közéltekre hivatkozott, aztán elvetette, mert attól tartott, hogy így erélytelen és hatástalan lesz. Inkább az erőteljes, rámenős megközelítés mellett döntött. Azoknak ott a rádióban fogalmuk sincs a valódi életről. Ha elég keményen megszorongatja őket, s fenyegetésképpen még az igazságszolgáltatás akadályoztatását is felhozza, engedni fognak. Végtélre is mi vesztenivalója van a szukának. A segít megoldani egy gyilkosságügyet, csak a népszerűségének használ. Mire helyi végzett Enrique zamarával a protoszer alig kapott levegőt annyira megzavarodott. Most, hogy a kapcsolásra várt, már meg is bánt egyetmást abból, amit mondott. A pillanat hatása alatt hedi elhitette vele,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 A szuka cukormentes kólát iszogatva ült a műsorvezetői fülke üvegfala mögött, és éppen egy újabb telefonálót köszöntött. A monitorján megjelenő üzenet szerint a New Yorki csán véleménye az, hogy nyilván semmi rosszat nem tett. Itt a szuka. Halljuk Csalan New Yorkból, mi a véleménye? A vonaltósó végéről ízes broklini akcentus hallatszott. Az a véleményem, hogy akinek ilyen kedves hangja van, az nem követhett el azt, amivel rendőrség vádolják. Mint házén az én fiam beszélt volna, ennyi időskorában. Mit ne hittünk el neki, Joan? A fiú azt mondta, hogy ellopta a kocsit, mire lecsukták, aztán megölt egy ült, vagyis felügyelőt, és megszökött. Már azt állítja, hogy önvédelem közben történt a baleset, a tényeknek azért hinnünk kell. Joan magyarázni kezdte az álláspontját, de a meghallotta hangját a fejhallgatójában. Produsszár azt kérte, adjon be egy Denis homlokát ráncolva mutatta az óráján, hogy még 6 percük van. Erik erre valamit érthetetlen mondott az üvegen keresztül, és feltartotta a telefonkadról. Amikor csalán lélegzetvételnyi szünetet tartott, Denis kihasználta az alfalmat, hogy elbúcsúszom tőle. Nos, azt hiszem, mindannyiunknak joga van az önálló véleményalkotáshoz, mondta. Csak az a baj, hogy egyesek gondolkodás nélkül beszélnek. Most rövid reklám következik, utána folytatjuk a műsort. Miért a reklám felhangzott Dennis székén megpöldülve Errikére nézett. Mi a baj? Tudod jól, hogy a hívásokat nem fogadok a műsor alatt. Csigabért felelt Errike, egy soru van a vonalban. Hozzá akar félni a hívás regiszterünk hogy lenyomozza néhent. Dennis rögtön mélegelni kezdett. Ha tudódik, hogy a rendőrség lenyomozhatja a hívásokat egy rádiós tóssón keresztül, ami ráadásul az ő műsora?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 A reklám, amelyben egy elragadtatott hang azzal lelkesítette a hallgatókat, hogy egy helyi autókereskedésben több ezer dollárt takaríthatnak meg, 15 másodpercig tartott. Ekkor erike intett, Dennis pedig bekapcsolta a mikrofont. Ismét itt vagyunk kedves hallgatóink, Amerika szerte, hogy folytassuk ma délelőtti szokványosnak éppen nem mondható sorvony sorunkat. A néten béli az lezarott beszélgetésünk egyre nagyobb hullámokat vet. Vonalban ezúttal egy vircsinai baratok megyei rendőr van, aki azzal fenyegetőzik, hogy engem és az egész tábot lecsukatja az ügynél. Mr. Topkins, a szuka ezzel át is adta önnek a szót, mondta Denis, és már is benyomta a kapcsoló táblán Egy hosszú pillanatig nem hallottott semmi a vonaltó végéről. Aztán egy óvatos hang beleszólt. Hello, Mr. Topkins? Igen, asszonyom. Asszonyom kacarázott Dennis. Jól értettem, azt mondta asszonyom. Bizonyára nem hallgatja gyakran a misattről, mert nem szólítanú Úgy hallom, le akar csukatni, hogy értsem ezt. A hang a vonal túlsó végén szánalmas datokásba fogadt. Denis nagyon élvezte. Most ez élőben megy? Mister, egy talkshot hívott, ami többnyire azt jelenti, hogy a telefonáló egyenes adásba kerül. Szóval miért is óhajt engem hűvösre tenni?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 Lehet, hogy mondtam ilyesmit. Ó, pardon, hogy megint közbevágok, de ezt megint igenlőváraszként kell értékelnem. Figyeljen rám, Mr. Topkins! Ön azért akar feljelenteni, mert gyakorlom a törvény adta jogaimat. Hízzerű lépésnek tartja ezt. De lehet, hogy csak blöffölés rám akar ijeszteni, hogy a törvényes út megkerülésével jutasson hozzá kívánt információhoz. Na, hiszen is sem véletlenül hívták Szukának. Tompkins anélkül, hogy egy éppkézlább mondatot kinyögött volna, nem csak magából csinált hülyét, hanem az egész rendőrségből. Milliók füle hallatára. Egy perce még úgy tűnt a terve jó, most pedig azt kívánta, bárcsak örökre felszívódhatna. Két-három magyarázatot is kitalált, amivel tisztázhatná magát, de rájött, hogy egyikkel sem egy semmire. A karrierje néhány perc alatt összeomlott. Mivel nem maradt más választása, gyorsan lerakta a kadlót. Dennis hallotta a kattonást, és kárra rendően Ericére mosolygott. Letette. Belenevetett a mikrofonba. Válasz helyett Mr. Tomkins letette a kattlót. Ennek jelentése azt hiszem, kedves hallgatóim, mindannyiunk számára világos.